Розбуди мою пісню, що спить, Мову касті старій королівна. Хай як пташка вона затримтить, Хай як грім загримить вона гнівна, Хай у вона загримить І збере весь народ під стягами. Озбуди мою пісню, що спить, В моїм серці закутім снігами. Хай на крилах полине вона на широкі степи України і повернеться вільна і ясна, І волошки до ніг твоїх кине. 27-го 1924-го